Sem dúvida. O cinema tem o poder de nos emocionar, nos transportar para outros mundos e nos fazer refletir sobre a vida. E esses filmes que mencionamos são apenas alguns exemplos do vasto universo cinematográfico. Obrigado a todos os nossos convidados por compartilharem suas perspectivas. E a você, nosso ouvinte, esperamos que tenha se inspirado a revisitar ou descobrir essas obras-primas do cinema. Até a próxima!